Palermoko portuan portuankasik berroita marregunez blokeatuta egon ondoren Aita Mario ontsia bosta lehen astean pasaileko portura itzuli zen. Bertan dago oraindik Italiako itxasagintaritzak agindutako egokitzapen teknikoak egiten. Amaia Martinez itxasalba mendu humanitarioko kidea. Oaina zigea berri doba, pixka bat berrikuntza eta mantenimenduko landesberdinekin ezta, alijatu, margotu eta abartu. Baina bai esan berda, aita hemen dagoela italian e, kondizio desberdinpean. Norbon. Italiak behar zen gaitu e, obra desberdin batzuk egitera, e, inspekzio nahiko gogorraren ondoren, eta batez ere aipatu behar duguna da, eginuten inspekzioa eta begiratutako prisma izan dela, boste duntunatako etxasuntz bat baliz bezala. Gurea eundalaro geitara ez da iristen, baina, e, bueno, da beraien modua murrizteko mediterranean dauden e, itxasuntzi kantitatea. Palormoko portuan emandako berrogeita bederatzi egunek, berrogeita ama bos mila euroko diru galera eragindie. Minion dia egin digu e, gaztatu barri zandu egun dirua italian e, berrogeita boste egun horietan. Berrogeita ama bos mila euro izan dia, aztak edibat gure ekonomian zako. Eta argi dagoena da ai tamari sortu degula, eh, txenak itsasoan aldiketa gutxien eh, indaitezen eta laguntzeko aldegun mailan, baina bueno, e, berrikusi berko degun nola egin gauzak eta berrantolatu bai ekonomikoki eta eta bai egiteko formetan. Ezta, fiskat horretan gaude momentu horretan. Eusko jaurlaritzak irurunda berrogeita amar mila euroa eman dizkio itxasalpamendu humanitarioari, aita maria ontziak aurrera jarraidezan pertsonen bizitzak, zaintzeko helburuarekin horretarako itxasoratzeko baimenak jasotzen dituzten bitartean, proiektuanen antolaketa eta bider garritasunaren inguruan ez dutela aurreratu dute.